Ясиковому микейці лишу. Він так схожий на батька. Я могла б стати для нього доброю тіточкою, якою не стала для Ясика. То через це ви намагалися вбити Жанну, тямила Ольга. Жанна, твоя лише плуталася в мене під ногами. Я її вже одного разу мало не вколошкала, вона припхалася до Марини, і ми ледо не зіткнулися з нею ніс у ніс. І тоді поталануло тільки тому, що на порозі сиділи коти. Я лупонуло її так само, як тебе, пляшкою. Тепер я розумію, чому сусідки в один голос твердили, що до під'їзду ніхто, крім Іллі, не заходив. Збагнула Ольга. Вони підсвідомо вважали небезпечними лише чоловіків, і навіть не звернули уваги на непримітну жінку погилого віку. «Це свідчить лише про захаращеність свідомості стереотипами», – посміхнулася Ілона. Оля зайшлася в істериці. «Но я ж тебе просила не верещати. Ну, доведеться тебе тут прикінчити, а потім винести по шматках і десь закопати». Відсунувши по пільничку, Ілона спокійно, незважаючи на Олені, спроби вкусити, запхала її у роти кінець рушника і потягла її за ноги по коридору. «Краще все зробити в ванні, щоб менше було бруду. Нічого потерпиш. Я вас хвой двадцять років терпіла». Раптом щось важке навалилося на Олю, і вона почула дзвінки, переляканий голос. «Тьоті Оль! Ви як? Нормально?» Потім те важке сунулося, і Оля побачила вкрай нажахане обличчя Микити. Хлопець витяг їй з рота рушника, і вона зрозуміла, в неї з'явився шанс на порятунок. «Микита, худчіше, розв'яжи мене!» Він заходився розплутувати вузли, але, не впоравшись, почав шукати ножа. «Я зараз покличу дядька Ілю, він чекає внизу», – вигукнув Микита. Але Олю лякала думка знову залишитися наодинці з цією божевільною. «Ні, давай сам». Ці кілька хвилин Оля ледве витримала. Серце вискакувало з грудей при самій думці про те, що Ілона може будь-якою миттю отямитись. І тільки коли мотузки впали на підлогу, вона трохи заспокоїлася. Хлопець допоміг їй підвестися. Ольо і в голові паморочилася, та попри це потрохи почало доходити, що вона дивом залишилася живою. Огоктавшись, вона нахилилась до Ілони, яка незрушно лежала на підлозі, боязко взяла її за зап'ясток, і спробувала намацати пульс. «Все нормально, вона жива. Що ти зробив?» Оглушив пляшкою коньяку, гордо повідомив хлопець. «Там у кімнаті була?» «Нам треба звідси швидше вшиватися», схаменулась Оля. «Вона зараз опритомні. Але ж нас тепер двоє. Ще внизу. Що вона зможе нам зробити?» «Ти її не знаєш, вона божевільна! Дай мені руку!» Хлопець перелякано скосився на тіло на підлозі і підставив Олі своє плече. «Стриває, бачиш на столі пакет? Нам треба його забрати!» Микита жвав, хопив пакунок і озираючись, повів її до виходу. Опинившись нарешті на дворі, Оля не дозволила собі навіть відпочити на лавці біля під'їзду. Мені вже краще. Біжи, клич і лю. Микита Слухняна гайнув до дороги. І Оля з останніх сил попленталася за ним. Інстинкт самозбереження гнавів від того жахливого будинку, в якому її мало не позбавили життя. Вона побачила, як з темно синьої іномарки їй назустріч біжить високий посивілий чоловік і почала осідати на землю, вона ще встигла назвати Іллі свою адресу перед тим, як знепритомніла.